Перед дверима своєї вілли шофер, добувши револьвера, намірювався вбити американського гостя. Міс Камілла з кафесиньо мавпи, що була в авто з мільярдером, а вибила револьвер з рук злочинця. Злочинця затримано. Це бувший співробітник розшукового бюро департаменту поліції Креве, злочинець, високий на зріст, гарний брюнет. Він одмовився назвати мотиви свого злочину. З чуток відомо, що він був коханцем міськамілли. Допит продовжується. Замах на мільярдера Маклейстона. Екстрений додаток До Петіт Парізен Подробиці завтра в газеті. Репортер Петіт Парізен не знав тільки того, що напередодні приїзду Маклейстона до Парижу криве мав розмову з якимось чоловіком, що говорив по французьки з легким англійським акцентом, на обличчі в його був якийсь чиряк, наче слід якоїсь хвороби. Англієць указав йому заранче отель, де мешкатиме Маклейстон, і найняв його за чималу суму грошей застрелити мільярдера. Для Криве був приготований закордонний паспорт з усіма візами. Крім того, незнайомець запропонував йому вигідну посаду за кордоном. Він не дав йому ні шага грошей авансу. Пропонуючи повірити, що така справа, як убивство в Маклейстона, має під собою досить поважний ґрунт, щоб можна було цілком покластися на контрагента. Несподіване для криве втручання Камілли було для нього вигідне з того боку, що замах набирав вигляду вбивства з ревнощів. Він ні на хвилину не сумнівався, що англієць зуміє його визволити і візьме до себе. В тоні його почувалося щось таке, що не спиниться ні перед якими перешкодами. В інтересах англійця було визволити найманого вбивцю, щоб не навести на свій слід поліцію, і кривийшов, посвистуючи в тюрму. А ввечері того ж таки дня Мак Лейстон сидів перед віконцем в спальні кафе синьої мавпи і дивився в сусідню кімнату. Сьогодні його обличчя було небайдуже, як напередодні. Яскрава хіть переходила від масних очей до ніздрів, що надималася на мову жеребця, Спускалася до спідньої губи і стікала з неї струмочком слини. Беззуба паща напіврозявлено дивилась у віконце. За дверима на сторожі стояв агент, що його Лейстон узяв охороняти свою особу після замаху коло Вілли. Роздратувавшися вкрай, Лейстон подзвонив. У кімнату війшла Каміла з маскою людиноподібної мавпи на обличчі. Раптом Каміла здригнула і почала прислухатися. Їй щось почулося, та нічого не було. Вони продовжували своє діло. Минулось ще кілька хвилин. Зненацька Каміла схопилася знову. Тепер уже вона виразно почула легенький риб. Лейстон не чув нічого і, розлютований на перерву, покликав її жестом до себе. Вагаючись і вся тремтячи, мов осінній лист, вона підійшла до нього. А вас, очевидно, нахил до історичності, злосливо прошепотів Лестон. Доведеться мені пошукати когось іншого. Я не люблю, коли мені перешкоджають. Камілла покірно лягла на ліжку, поруч із позатим розпутником. А вона пригадала. Сьогодні вранці, встаючи з ліжка, вона не могла позбутися думки, через що криве хотів застрелити мільярдера. Оглянувши свіча до своє струнки тіло, вона запримітила на руках червонаві сліди від Лейстонових пазурів. Вона взялася старанно вигладжувати шкіру на руках, протираючи придавлене місце мазю, проводячи по ньому масажним апаратиком, розгинаючи і згинаючи руку в ритмічному русі. Лягаючи на килим робити вранішню гімнастику мускулів тіла, вона ще раз згадала про криве. Невже ж він справді зробив це з ревнощів, як то було написано в екстреному додаткові? Ні, цього не могло бути. Інше діло, якби це був Франсуа. Миючись холодною водою, вона ще раз оглянула своє прекрасне тіло і зітхнула. Вона ненавиділа життя. Цю мав п'ячу маску, слинявих кнурів, що брали її щовечору. Та Дюверіє мав в руках її розписки. Вона йому винна так багато грошей. До того він ще збільшив мало не втричі цю суму, і вона нічого не могла зробити. Дю Варіє мав зв'язки з французьким урядом.